capitolul 19. Iar după ce Isus a sfârșit cuvintele acestea, a plecat din Galileea și a venit în hotarele Iudeii dincolo de Iordan. Și-au mers după el mulțim multe și i-a vindecat pe ei acolo. Și-au venit la el farisei, ispitindu-l și zicând, se cuvine oare omului să-și lase femeia sa pentru orice pricină? Răspunzând, el a zis, n-aș citit că cel ce i-a făcut de la început i-a făcut bărbat și femeie, și a zis, pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de femeia sa și vor fi amândoi un trup așa încât nu mai sunt doi, ci un trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă? Ei au zis lui, pentru ce dar Moise a poruncit să-i dea carte de despărțire și să o lase? El ne a zis, pentru învârtoșarea inimii voastre v-a dat voie Moise să lăsați pe femeile voastre, dar din început nu a fost așa. Iar eu zic vouă că oricine va lăsa pe femeia sa afară de cuvânt de strânare. Și se va însura cu alta să vârșește adulter, și cine s-a însurat cu cea lăsată să vârșește adulter. Ucenicii au zis, dacă astfel este pricina omului cu femeia, nu este de folos să se însoare. Iar el ne a zis, nu toți pricep cuvântul acesta, ci aceea cărora le este dat, că sunt fameni care s-au născut așa din pântecele mamei lor. Sunt fameni pe care oamenii i-au făcut fameni și sunt fameni care s-au făcut fameni pe ei înșiși pentru împărăția cerurilor. Cine poate înțelege, să înțeleagă. Atunci i s-au adus copii ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage, dar ucenicii i -i certau. Iar Isus a zis, lăsați copiii și nu-i opriți să vină la mine, ca unora ca aceștia este împărăția cerurilor. Și punându-și mâinile peste ei s-a dus de acolo și iată venind un tânăr la el i-a zis, învățătorule bun, ce bine voi face ca să am viață veșnică?" Iar el a zis, De ce îmi zici bun? Nimeni nu este bun decât numai unul Dumnezeu." Iar de vrei să intri în viață, păzește poruncile. El i-a zis, Care?" Iisus a zis, Să nu ucizi, să nu săvârșești adulter, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, ci pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți." Zis lui tânărul, toate acestea le-am păzit din copilăria mea, ce-mi mai lipsește?" Iisus i-a zis, Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vin de averea ta, dă-o săracilor, și vei avea comoară în cer, după aceea vin-o și urmează." Ce auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuții, iar Iisus a zis ucenicilor săi, Adevărat, zic voi că un bogat cu greu va intra în împărăția cerurilor." Și iarăși zic vouă că mai lesne este să treacă cămila prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. La acest cuvânt ucenicii s-au uimit foarte zicând, dar cine poate să se mântuiască? Dar Iisus privind la ei le-a zis, la oameni aceasta e cu neputință, la Dumnezeu însă toate sunt cu putință. Atunci Petru răspunzând, i-a zis, iată, noi am lăsat toate și ți-am urmat ție. ce oare va fi nouă? Iar Iisus le-a zis, adevărat zic voi, că voi cei care mi-ați urmat mie, la înnoirea lumii când Fiul omului va ședea pe tronul slavei sale, veți ședea și voi pe 12 tronuri, judecând cele douăsprezece seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat frați sau surori, sau tată sau mamă sau femeie sau copii, sau țarine, sau case pentru numele meu, înmulțit va lua înapoi și va moșteni viața veșnică. Și mulți dintre ei vor fi pe urmă și cei de pe urmă vor fi întâi.